«Собака!» «Хто?» – стріпнувся поруб'яга. «Не він, ти!» – швидко промовляє дідок. Долгов'язий спритно хапає з землі Поліно і кидається до дідка. Той, нахилившись мчити закліті, ручка зачиняє хвіртку. Долгов'язий невдоволено спльовує, кидає Поліно і, мовичи собі, підніс. ніс. «Утік! Виколупав! Я б тобі очі виколупав, лукавий лис! Я б повчив!» як крадені гроші в рот ховати. З-під рундуків, з-під клітей вилазять замурзані в пошматованому дранті каліки-перехожі, нужденні злидарі. Двоє без безсорочок, взатлілих від бруди пилу в штанях, наближаються до довгов'язого, починають канючити. Боже, чоловіче, дай, борошенця, подай, ради Христа, Учора не їли. Довгов'язий сердито відмахується. Ідіть, ідіть, хай Бог та да купець дають, а то мені так дадуть. За діток твоїх помолим гось, гуня ведь одноокій сторбоє через плече. Е, за діток, ревоче парубок, жінка де, жінку мені вимоліть. Всю цю розмову чує дідок. Він виглядає з-за і втручається. Ви його, бабу, який знайдіть, злющому псу. Парубок ніби не чує, махає руками. Чекайте звідси, Он купець іде. Старці неохоче швендіють далі, перебігає до іншої кліті. На дорозі вони зачепили бабу, яка несла на собі великий мішок, і вона вилаяла їх. Рано вранці виходять на торг, і галицькі дружинники поспішають купити собі харчів. Сьогодні вони кликали Іванка, але він огризнувся до них і перевернувся на другий бік. Солодкий ранковий сон, тим більше, що Іванко довго не міг заснути після Димитрієвого докору. Що, власне, погане, сказав він Іванко, своїм друзям-новгородцям. Після третьої чаші він уже й не пам'ятає, що було. До нього лізли цілуватися бородаті ковачі, гончарі. Не до чужинця вже приїхав. Чого ж мовчки сидіти? Сниться Іванкові, неначе він у Володимирі. Повернувся додому, люду багато на вулицях, радісно вітаються всі знайомі. А Роксани немає. Так хочеться побачити її. Він іде, йде, доходить до церкви і чомусь лізе на дзвіницю, береться за мотузок, починає дзвонити. Він не почує Роксана, не здогадається, що він її кличе. Вже спустився з дзвіниці, а дзвони гудуть. «Хто ж дзвонить?» – вигукує він. Від свого шкрику прокидається. За вікном гуде вічовий дзвін. «Боу! Боу! Боу! Боу!» Іван схоплюється, вибігає на дворище. Тут ще дужче чути невгамовне бовкання. «Треба будити, Дмитрія!» Іванка відчиняє двері в світлицю, там темно. Вікна затулені зсередини ковдрами, щоб сонце не заважало спати. Він скидає одну ковдру другу, на постелі розпластившись спить Дмитрій. Голова з'їхала з подушки, рука звісилась на підлогу, він розкрився, був у світлиці душно. «Дмитрію!» – вкає Іванка. «Відповіді нема. Міцно заснув після мстиславого честування». Бере його за руку і трясе. Вставай, на дзвонять. Дмитрій відмахується від Іванка і шукає рукою ковдру, хоче вкритися. Вставай, вставай, не вгамовується Іванко. Розплющивши одно око, Дмитрій свариться рукою. Забирайся, геть. Сьогодні неділя. Неділя є. На дзвонять. Дмитрій неохоче підводиться, тре голову і скажеться. Болить. Іван метнувся до погреба, він уже не раз знаходив там жбани з холодною брагою. Напоївши Дмитрія, він нагадав йому, що вже час іти. Чого квапишся? буркотів Дмитрій. Не личить послові стрімголов бігти. До мене посадник Сотського пришле. Умившись, Дмитрій почав одягатися. А ти сиди вдома, суворо наказав він Іванкові. Сидіти вдома? обурився той. Сидіти. Не буду. Не будеш то йди. Тільки коли що трапиться, забудь мене. Іван Козамок замовк, замислився і вийшов на дворище. Як же його запрошували друзі, як нагадував Якун, щоб не запізнився. Але друзі тут допомогли. Прийшов Микула у святковому вбранні при мечі. Він не знав нічого про Іванкове горе. Вони сіли удвох під огорожею. Іванкові довелося розповісти про свою розмову з Дмитрієм. Приходив до Дмитрія боярин від посадника. Нахвалявся. Погано, задумливо сказав Микула. Після цих слів Іванко занепокоївся. Значить сидіти ж вдома, як миша в норі. Нічого не боюся, піду. З ті стій не гарячкуй, зупинив його Микула. Ножем штрикнуть у бік, не побачиш хто. Це вже примусило Іванка погодитися з Микулою. То що ж? – сумуйте запитав він. Не горюй, підеш, – заспокоїв його Микула. З нами будеш і з дружинниками. А ще так зробимо. Принесу тобі кольчугу – одягнеш. А зверху кафтан. Нехай хоч і мечем тебе колють. Вічовий дзвін не вгавав. Своїм гудінням він підганяв людей на вулицях. «Який дзвін?» – питав один в одного новгородці. «Малий?» «Ні, хіба не чуєш, великий, до Софії йти». Менший дзвін скликав навічі до торгу біля Ярославового дворища. А сьогодні звелів архієпіскоп скликати на площу до Софії. З усіх кінців йшли натовпами новгородці – Слотницького, Славенського, Гончарського. Перед мостом через Волхов Микула і Іванко зупинилися. «Бачиш, – кивнув Микула, і не пройдеш, скільки люди зібралося. Їх штовхали, тиснули, навколо стояв гамір. Кожен хотів перейти через міст якнайшвидше, щоб стати ближче до помосту.